ام الرجال <سؤال> صناع حياتي اقمار ليلى منهار الهدات انا ام الرجال صناع حياتي اقمار ليلى وعنا تقوانا بعزم الأبات وعنا بعزم الأبات أه من تسامى م... وخل المنامى جرى العمر يمضي وراء من صراما جرى العمر يمضي وراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد على إله إلا الله وأشهد عنا محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنا Muslimun. Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ko naš gospodar uputi na praj put zaista je upućen, a koga ostaju u zabudi neće mu naći nikoga ko će ga na praj put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammad alihi salatu wa salam posljednji Allahu poslanik, poslan sa istinom. Naš gospodar Plemeniti je kazao u svojoj plemenitoj knjizi Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću I ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani A zatim assalamu alijeku wa rahmatullahi wa barakatuh Zahvaljujem Allahu Suhanahu wa ta'ala koji nas je ponovo sakupio Na ovom bareć mjestu Da nastavimo govoriti Allahu i lijepim menima i značenjima istini. Večera sa ko planiramo posljednje predavanje u ovom mjesecu, a u toku mjeseca Namazana ko Bogdan neće biti predavanja iz ovog serijala. Pa sam razmišljao koje večera si me dozim. A da bi Koliko toliko se podudarilo sa temom Ramazana koji nam je na pragu i koji dolazi. Pa sam uz Allahu Subhano Otala pomoć odlučio i odabrao ime Ar-Rakib. Ar-Rakib koji prevodu značenja može zakazati onaj koji motri, onaj koji pazi, onaj koji nad svakom ili svakoj stvari ljudije. Allah subhanahu wa ta'ala, ime kojim se opisao ar-Rakim je stvar koju treba imati svaki musliman, svaki čovjek, svaki pojedinac da je svjestan da ima izgrađenu svijest, da je Allah Subhanovoj Ta'ala taj koji ga prati, koji poznaje njegove pokrete, njegove tajne, ono što na najavi, iznosi i ono što u svojoj nutrini prikriva i skriva od ostalih ljudi. I ovo ime je povezano, draga braćo i cijene sestre sa imenima El Alim, Esamim, es el basir i el hafiz povezano je. i dolazi ka vrhunac tih imena mi smo kazali u dosadašnjim predavanjima da Allahova subhanova tala lijepa imena pojašnjavaju jedna druga odnosno jedne uh, ime na primjer el alim pojašnjava el basir el basir pojašnjava el alim i obrnuto. Zbog čega? Zato što su povezani i mi ih ne možemo razdvojiti niti odvojiti od Allaha Subhanahu Avatala. Posobno imena koja imaju značenje koja se odnose na Allahov vlad, na Allahov Tebarek Avatala uzvišeno biće, koja su uvijek pri njemu, znači svojstvo osobine. Mi smo kazali da se osobina Allaha Subhanahu Avatala dijele na one koje su uvijek Pri Allahu Subhanahu Wa Ta'ala neodvojive, neodvojive su i one osobine koje su fi'lije, a to su osobine koje su Allahu Tebareke ve Ta'ala radnje. Radi kada hoće, čini kada hoće i nisu stalne radnje, nego se vraća na Allahu Tebareke ve Ta'ala volju. Kada On hoće to čini, kada neće to, to ne čini. A ovo večerašnje ime Ar-Raqib je što znači od Allahi Tebarekeva ta'ala lijepih imena koje povlači ovu osobim da on znači motri i da pazi da mu ništa od detalja pokreta vidljivih, nevidljivih, tajni javni ništa od toga nije skriveno što znači da ovo ime upotpunjava imena el-alim sveznajućeg Allaha subhanahu wa ta'ala koji svečuje i se vidi koji na svakoj stvari prije, odnosno, pazi i motri. Ništa mu toga nije skrivao. Zato čovjek kada razmisli i promisli o ovom imenu i kada Jekin ima nuđe u njegovo srce, da zaista čvrsto vjeruje da njegov gospodar ga prati i motri, obuzme ga strah, strah upoštovanja od takvog gospodara, kada je spoznal njegovu veličinu, njegovu moć, njegovo sobuhvatno zdanje, kako može sebi dozvoliti da nakon toga učini pogrešku, da učini grijeh, a Allah subhanahu wa ta'ala ga gleda. Znači, rob iskreni, pravi muqmin se stidi, stidi se gospodara subhanahu wa ta'ala da učini grijeh, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Pa se postavlja pitanje ili se nameće pitanje, da li onda postoji situacija i vrijeme i mjesto kada čovjek može učiniti grije. Nakon ovih imena, ispoznaj o ovih imenima kojima se gospodar Tebarek koji je opisao, odgovor je jasan da ne postoji niti vrijeme, niti situacija, niti mjesto da može čovjek učiniti grije, a da je Allah subhanahu wa ta'ara taj koji ga ne vidi, neozbite. Znači Allah subhanahu wa ta'ara posvijde savršeno znanje, zna i vidi i ništa od stanja robova nije skriveno. Tako da čovjek kada vjeruje, kada iman u srce se ulije, ova spoznaja Allah debare kevetala, onda se stidi, ustručava da učini grije, iako je duša ta koja ga nagovara, iako je žetan ta koji uvijek uz njega, stalno mu došapta, sve sve svoje, ali se on bori čvrsto sa ovim imanom koji je ušao njegovo srce. Zato mi znamo i čuli smo poslanikove Sao Vahva Njihiva Seleme, a dije su pa smo isto tako čuli onih druge kojima su opisali poslanika Sao Vahva Njihiva Seleme, da je bio, znači, stidnih od koga, od djevice u svojoj sobi. Stidio se zbog čega? Zato što je imao savršenstvo imana, koje može, znači, čovjek na Dunjalkuda da izgradi, odnosno, da dostigne takve deređe. I niko ne može, znači, preteći poslanika sallallahu aljihivu sallame, jer je on, znači, pretekao sve. Pretekao sve. Savršenstvo, ono, kada bi se moglo kazati savršenstvo, u obodijetu, u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala, dostigao je poslanik sallallahu aljihivu sallame, zatim oni koji se natječu i koji idu njegovom stazom i činje sve ono što je činio poslanik sallallahu aljihivu sallallahu aljihivu sallame, i u malom i u veliko. U jeziku al-raqib, kako su kazali jezičari ima značenje el hafiz onaj koji čuva, ili al-muntazir, onaj koji dočekuje, onaj koji čeka, iščekuje nešto. Znači, tu jeziku može se kazati da takvo značenje ima. Koliko se puta spominje ovo Allahov Tebareki ime u Kur'anu? Ar raqib Učenjaci kažu se spominje na tri mjesta. Znači, na tri mjesta u Kur'anu se spominje Allahu te bare wa ta'ala uzvišen ime ar-raqib Prije svega Allah Subhanahu wa ta'ala u suri maide u 117. majetu kaže Ma kultu lehum illa ma amertani ani'budu Allahe rabbi wa rabbe Govor Isaaq alaihi salatu wasalam kada je govorio gospodaru ja im ništa drugo nisam govorio i kazivao osim obožavajte moga gospodara i vaše gospodare To je Isaaq alaihi salatu wasalam odlučavao, ukazivao na gospodara Tebare Kapitala. Zatim kaže وَكُنْتُ عَلِهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ I bio sam svjetok među njima. Znao sam šta čini dok sam bio živ. Dok sam bio među njima. Dok sam znači se družio s njima, dok sam ih nagledao i bio uz njih. Znao sam šta čini. Nakon toga Islala Islatu to Islama govori فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلِهِ A kada si me usmrtio, odnosno ovdje, znači ima značenje, kada si me uzeo sebi a znamo da Islal A.S. nije mrtav, nego da je od kod te debareke wa ta'ala na nebo, kada si me znači, uzeo sebi, ostalo si ti taj rakib koji prati, koji motri i zna njihovo stanje šta čini. Zatim kaže Islal A.S. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ A ti si svjedok svakoj stvari, znači ništa ti ne promiče tvom nadzoru, ti vidiš gospodaru svjetova, znaš njihov hal, znaš svačiju situaciju i u ovom ajatu Allah subhanahu wa ta'ala se opisuje imenom Raqib. Znači jedno od tri mjesta gdje se spominje Allahova tabaraka wa ta'ala ime Al-Raqib. Zatim U suri An-Nisa u prvom ajetu, znači završetak ajeta di Allah Jelashanu kaže Inna Allahe kane alikum raqiba. Zaista Allah Jelashanu nad vama motri. Znači Allah tebareke wa ta'ala pazi, vidi, ništa mu ne promiči. Njegov on savršeno, savršeno u zdanju. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahza u 52. ajetu kaže Wa kane Allahu ala kulli šeji raqiba. I zaista je Allah te barekovatala taj koji motri modri pazi svaku stvar ništa mu ne promiče ništa mu ne promče od toga znači ovo su mjesta u Kur'anu gdje Allah te barekovatala spominje spomeni ovo ime kojim sun ono subhanu tallah opisao kako je značenje ovoga imena kada se odnosi na Allah subhanu tallah originalis u jeziku nekada može imati značenje onaj koji čuva pazi Šta su učinjanci kazali? Ibnu Ketiri Rahimahullah za ovaj ajed koji smo naveli وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْهٍ رَقِيبًا Zaista Allah جلشان, taj koji bdije na svakoj stvari ili koji motri svaku stvar, koji pazi, koji vidi, ne promiče mu znači njegovom savršenom nazoru ništa od dešavanja i stvari stvorenja koje čini njihovih pokrijeta šta je kazao? Kaže to jest on bdije na svakim vašim stanjem i dijelom. Šta da činite, kakav god da ste han, u kakvom god ste han u stanju, Allah te bareke vetara bdije i vidi. Ovo nije znači kazati Allah te bareke vetara bdije i vidi i motri. Ovo treba, Habibi, znači da uđe u srce, da čvrsto vjeruješ da Allah subhanu wa ta'ala zaista te vidi i zaista te motri i da zna sve što činiš. I ne samo što činiš, nego što razmišljaš, što kriješ, prikrivaš od drugi kada si sam, kada su samoći, kada su društvu, kada ideš ulicom, kada hoćeš spavati, kada ostaneš u toku noći sam u kući u sobi da znaš da nikada nisi sam. Može samjesi od pogleda ljudi i stvorenja, ali nisi znači sam od stvoritelja stvorenja. On je uvijek tu uz tebe. Vidite, pratite, gledate. Ne promiči ni jedan detalj tog života Allah te barekovatana pa znači, je savršenim znanjem savršenom moći gospodar te bareke vtahal nadgleda nadgleda ima savršen nadzor nad svim stvorenjima je da se čovjek zapita subhanu kako kako živjeti Allah subhanahu teala olakšao život učinio je znači svoj šerijat savršenim šerijatom učinio ga da budu muslimani ti koji će ga sprovoditi raditi po njemu vladati se po njemu takav će osjeti zadovoljstvo, sreću, uspjeh. I vidjet ćemo šta je Ibnu Kajim Rahimahullah kazao kada je opisao takvi vjerniki koji zaista imaju tu moratebu, koji su ostvarili svijest Al-Latebare Kvetalam otri njihov hava. Kako je opisao? Odnosno najsretnija stvorenja koja mogu biti na Dunjavuku da prolaze u prolaznu kuću. O, ili koga mi moji iđe ta spoznanja? I ta slast, odnosno nespozna, ne opusi to, Habibi, on je izgubio svako dobro koje je mogo opusti na, na ovom dunjavku. Zatim, Nudžari, rahimahullah, u komentaru, A kanallahu ala kulli shayhi irratiba, a Allah sve motri, se pazi, sve vidi, kaže, to jest Allah motri na sve tvoje postupke, on detaljnije znači pojašćaj, prokesili s obuhvatnim riječima, opisao značenje, A ibn Jabir znači pojašnjao detalje pa kaže Allah te barek vetala motri na sve tvoje postupke u pogledu onoga što je dozvoljeno i onoga što je zabranjeno. Nač tvoj halal, sve što radiš i činiš od halala da bi zaradio, halal da bi stekao halal da bi ga znači uniio, konzumirao, hraniš porodicu, preživljavaš ti i tvoja familija, sve komšije, prijatelji, Allah te barek vetala sve te postupke vidi, sve ih motri i ništa od toga nije skriveno. Zatim i haram Sve što činiš od harama, sve što tužaš korake svoje ruke prema haramu, tvoj pogled prema haramu, tvoje slušanje harama, sve što hraniš, unosiš u kuću, iznosiš, daješ familiji, prijateljima, komšijama, Allah te barek, vetala sveto vidi sve, sve to motri. Zatim kaže sveto čuva i ništa mu ne promići. Kazali smo prije u imenu El Hafiz da Allah te barek vetala čuva djela svojih grobova. Kako? da bi pojasnije i prikazao na sudnjem danu kada knjiga bude sima data, jer od Allah ovog savršenog nazora, znači da zlada čuje, da vidi, da ta djela isto tako se zapisuju, čuvaju, da bi sutra na sudnjem danu bila pretočena roba ima da ne bi kazal Bože, ja to nisam uradio. Biće rečeno uči svoju, čitaj knjigu u kojoj je sve zapisano, sačuvano, znači i malo i veliko, i malo i veliko što si činio, što si činio na Dunjalku. Zatim kaže, isto tako mu to čuvanje ne predstavlja nikakvu teškoću. Zamislite, nije uz pitanju jedno stvorenje, jedan rob, desetak, stotinu, čovječanstvo. Od Adama do onog posljednjeg kojeg Allah Tebarek koje i Atala bude stvorio prije sunnjega dana. Allah Subhanu wa Atala sve je zapisao, sve je sačuvao i sve će biti sačuvano. I ništa od toga mu nije teško. Danas kada mi kažemo bratu vode evidenciju za one koji je koji su odsutni, uči mu se po teškoća, pa propusti. Pa posle 5 dana kada je sam papirić, ne znam gdje. Na poslu, firmi, na ulici, znači kada je po u pitanju, jedan zapiše, drugi ne zapiše, ili dvojica zapišu, posle 2-3 mjeseca nema nigdje papira. Šta smo zapisali, šta smo se dogovorili, oko čega smo se dogovorili, razumijete? Stvorenja kada stvorenja o pitanju, međutim kada Allah gospodar stvorenja o pitanju, savršenstvo koje njemu dolikuje, to nije otežavajuća ponos, nije to mu je teško, nego naprotiv, to je njemu lako, lako. god gospodar te barekle talate, poželi, to se dešava, šta poželi, šta god hoće, to učini. Poistalo je našeho gospodara koji je Bogom. Odnosno, savršenstvo našeg gospodara koji nas je stvorio, koji zahtjeva da ga obožavamo, a on te bare kveta da zasluže da se obožava. I ne smije se desiti da čovjek okrene glavu od obožavanja ovakog uzvišenog savršenog gospodara te bare kveta koji su pisali znači bezbrojnim savršenim svojstvima, neograničenim, ne možemo ih poprojati. Imena počutima se je opisao Tebareke Vata'ala koja su spomenuti o Kur'anu i Sunnetu, ali svojstva je nemoguće opogledati Allaha Tebareke, Tebareke Vata'ala. Zatim je kazao govor Tade koji kaže za isti a je da ima značenje onaj koji pazi i onaj koji čumi. I tu se završaju riječi Muđarira. Zatim je Zadžađ Rahimahullah je kazao da el-Rakib ima značenje el-Hafiz, pa kaže onaj koji nije odsutan od onoga što čuva. Kad ti povjeri danas neko da budeš čuvar određen u skladišta firme, koliko čovjek čvrst svjesno stan prevari, jel? Zaspi. Već utim te Tebare Keveteala ovdje kada se opisuje imenom Rakib, onaj koji nije odsutan od onoga što čuma. A svi smo mi u Allahom debare kevetala, znači i izbog njegovog nadzora i u njegovom čuvanju, održavanju. od upravlja i mirom i onim što je u njemu, znači što je na nebesima i što je na zemlji, što je u zemlji i što je u nebesima. Gospodar debare kevetala to čine drživim svojom vojom i svojom snagom, svojoj moći. Tako da mu ništa toga nije riješi. On čuva kada motri nije odsutan od toga, što znači da ga niti drijemeć, niti san obuzimaju u tog, tog nadzora. Danas stvorenja Habibi koliko goda mi povjeriš, koliko god mi povjeriš da čuvam, preuzeo sam manet, nisam u stanju da ga izmuštijem onako kako treba. U začini slučaja mi to provjerimo, osim onih kojima salata barek urela, uputio na pravi put, pa im podario, i nadahnuo da rade po sunetu poslanika sallahu alihi wa sallam. A takvi je, takvi je znači vrlo malo. Zatim, je kazao, rakib je onaj koji nije nemaran prema onome što je stvorio. Pa nastavlja, jer bi to značilo manjka ost, kada se odnosi na stvoritelja. Znate da je Nemara, da mu prolazi neki, neki detalji od stvorenja, njegove nazor, njegove kontrole, to je znači manjkavost. A gospodar Tebare Kvetala je čist od manjkavosti, od osobina manjkavosti. ni u tom se ne može opisati osobinama manjkavosti kao što su znači, ga opisali židovi, kao što su ga opisali kršćani, mnogo i oni koji nisu spoznali Allaha Tebare Kvetala onako kako, kako mu tolikuje. Zatim kaže, ili bi se desili propusti prilikom njegove nepažnje. Razumijete? Ne. Upravljanju svim onim što je on Tebare koji je taj naš stvorio, kada bi se samo desio jedan dijelić, da on ne da nema kontrolu, desili bi se propusti. A Allah Tebare koji je taj onim osobinama i prelipnim veličastnim imenima kojima se opisao, ukazuje i pokazuje da nema propustatku stvarenjima. Što na kraju se može zaključiti iz navedenog da Allah te bare kvetala i savršenim savršenim imenom kojim se opisao Ar-Raqib namuti da bazi da, da je povijezano, što nama treba da znači, biti jasno da je povijezano sa imenima El-Alim da je on sveznajući, Es-Semi El-Basir koji sve čuje i sve vidi i znači na svim stvorenjima on te bare kvetala bije, odnosno vidi, motri, pazi i ništa mu od toga Nije, nije Ovo je znači ukratko odgovora učinjanka koji su kazali značenje imena ime, ime da se odnosi na Allah, Tebareke, Otana. Međutim, šta su plodo ispoznali? Kako čovjek da to manifesti u svom životu kada sazna i spozna ove definicije koji su pokušali da to kući i predstavi te bareke Otana, ime kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega, svaki čovjek, svaki pojedinac, svaki onaj koji je dostigao punoljetnosti, puno treba da čvrsto vjeruje da je on Tebarek wa ta'ala taj koji motri svaku stvar. I nazirje svaku stvar. I ništa mu toga nije skriveno. Zato neki učenjaci danas spominju, kada odgajamo djecu, treba da ih odgajam upravo ovom imenom. Zbog čega? R-raki, da podučiš djetovoj Je, znači spoznaj, odnosno akidida. Akida takva uđe u srce, ubjeđenje, da je Allah subhanahu tada koji te motri, koji te pazi. Gdje da odeš, zna tvoje znanje, zna šta činiš. Kada uđe, kažu ova spoznaja djeteta u srce, ne trebaš ga prati u školu, od školi do kuće, ne trebaš govoriti učitelju, demoliti, pripazi šta radi i kako, nego od mali nogu podučavaš djete ovoj akidi, da je on sve znajući, sve mogući, da je on taj koji sve čuje sve vidi, tvoje zašoktavanje, tvoji tajni dogovori sa drugojima je ovdje ćemo tu rad nećemo tu rad i da on motri nazire svako stanje i pojedinca i društva i zajednice i svih, svih ljudi od osvrstva iz istorjenja, pa kažu da je jedno od naj petni stvari da se ova akida usadi u srce djeteta i nakon toga uz alahu te bare kvetala pošto nećeš imati problema. Ako ga budeš okajao na neki drugim stvarima, daleko od ove spoznaje da ga povežeš za alahu te bare kvetala, on ko gubi konekciju. Neće biti povezan sa vam spanova tala, biće povezan sa drugim stvarima. Biće ga strah tebi, biće ga strah profesora, učitelja, nasnika i slično. Međutim ako ova akida uđe u srce i djeteta i odrasle osobe kada ćemo se bojati znači šta Allah traži da li smo da li činimo djela sa kojim je gospodar zadovoljan ili činimo a nećemo gledati znači šta drugi zahtijevaju što drugi očekuju nećemo gledati samo prava alaha te bareke te bareke te bareke taala zatola subhana taala kaže wa'lamu an allaha ya'lamu ma fi anfusikum Fahduru i dobro znajte i upamtite van da Allah zna zašano dobro zna šta je u vašim prsima šta vaša prsa kriju šta vaša prsa skrivaju znate zna šta je u prsima što znači odjelate barekvetana ide da e, tajni je pa ti bojashe a što to znači da on zna šta ti radiš kad veznano što je skriveno u tvojim prsima fahdaru. i dobro se pričuvajte da ne biste što učinili što je u suprotnosti onoga što on traži što on traži od vas znači Allah o tebale kao je ta nas obuhvatno pa čak i no što naše misli što naše misli pomisli što mislimo da možemo učiniti a skriveni smo od pogleda strinja zatim Alađe Lašanu kaže Rabbena vasite kunu lešaj in rahmeta uva'ihma gospodaru naš. Zaista tvoje znanje i tvoja milost svaku stvar obuhataju. Znači Allah te barek vatala prekriva svoju milošću, svaku stvar, ali isto tako i svojim znanjem. Što znači da nema nečeg što je stvoreno, a Allah subhanovatala ne zna za to stvorenje, kako je, od čega je, čime se bavi, šta radi, u trenutcima mirovanja, u trenutcima znači pokreta, trenutstva djelovanja, znači u svim situacijama Allah Tebare Kvetala dobro dobro zna. Što znači kako smo kazali da ime Rakib se odnosi na Allahu Tebare Kvetala biće, svojstvo koje uvijek pri Allahu Tebare Kvetala i da je povezano sa imenima El Alim, Esami El Basir. Međustim, mislo tako, čovjek nekada griješi. Šta treba činiti kada pogriješi? svjest smo oslavi, imamo pomisti. Nismo mi svi znači u toj pripravnosti 24 sata smo svjesni. Ljudi griješi. I kada ne bi ljudi griješili, ovate bare koje tala bi dobao druge koji će griješiti pa se pokajati, jel? Pa se vrata ovako smara ovo tala. Znači desiti se da se pogriješi. Međutim, ta njegova svjest da je on svjesna da je pogriješio, vraća ga ponovo, da se pokaje onome koji svaku stvar nacide, sve vidi, ništa mu ne promiče, jel? To te tjera, ta ima tetjera da se pokaješ onome koji zna tvoj stvar, zna što si učinio. Ali ako nemaš te svijeste, ako nemaš tog imana, nema onda ni te teube, nema onda ni kajanja. Jer ova spoznanja te znači vodi tome da ti se pokaješ, vratič, gospodaru Tebarek i Mateana. S druge strane ista murakaba ona se ogleda i umuba muba stvarima, u dozvoljenim stvarima. Kada si na ulici, kada su družu, kada su u kući, kada se sa prijateljima, bilo gdje, da imaš Habibiliye pahla, dobro ponašanje. Odveren si, znaš šta pričaš, kako pričaš, ne želiš nikog povrijediti. Znači ta murakaba ta sjest, djeluje se svjestan svake situacije, svakog djelanja, svakog postupka da znaš da je gospodar Tebare Kvetala iza tebe, da te prati, da te motri, pa sebi nemoj dozvoliti da radiš nešto sa čim on nije Tebare Kvetala zadovoljan, pa kada radiš dozvoljenu stvar i tu dozvoljenu stvar da radiš i činiš u granicama dozvoljenog. Da, da ne prelaziš ni u tome granicu. Jer nakon ovakve spoznaje onda postoji jasan hadis poslanika sa Allahu aljih ili kada je upitan o ihsanu Dobročinstvu. Šta je to dobročinstvo? Pa je Poslanik sa Allaha alijih v.s. kazao da je to da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidiš. A ti njega ne vidiš, on te vidi. To je ta muraka, svijest. je izgradi blagoste njemu? Takav znači živi životom sretnike na Dunjaluku. Takav obožava Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidi. Međutim, svi dobro znamo ko smo, šta smo, svak za sebe zna I ova se ne može o, na, naći kod čovjeka u toku noći, u toku jednog trenutka. Treba da se bori, treba da se izgrađuje, da se nadograđuje činjenjem dobrih dijela. Činjenjem dijela koja će mu povećati iman olaha debarikevetala. Koja će mu povećati ovu svijest da izbjegava harame, da ne čini harame, da nije na mjestu se haram čini. Gdje se Allaha vjera vrijeđa, gdje se vrijeđa Allah te bare ve ta'ala, se vrijeđa poslanih sallahu alijih jer svi takvi skupovi djeluju na tvoj imam popusti, na tvoj iman oslabi. Kada budeš to izbjegavao, s druge strane budeš činio puno dobrih dijela, tvoja svijest je sve jača i jača, tako ćeš postati inšala jednog dana, jednog trenutka, od onih koji su zgradu najveći stepen imana, a to je stepen dobročinstva, da obožavaš Allaho kao da ga vidiš iako ga ne vidiš on tebe, on tebe zaista vidi. Pogledajte riječi pro Kajima Rahimahu Allah. Kada je opisao znači stanje i ukazao na tu pravu istinsku sreću, to je pravi istinski put koji proizilazi iz spoznaje Allah te bareke od preko njegovog imena uh, Raqib. Tako pa kaže Ibn Kajim Rahimahu Allah. Muraqaba je stalna svijest i ubjeđenje to su oravsko zovem uratama, stalna i ubjeđenje roba da hak Allah subhanahu wa ta'ala motri na njegovu spoljašnost i njegovu nutrinu stalna svijest da su uvijek da znači su uvijek svjestni da Allah opisuje ga imenom hak a to ime ćemo govoriti a da pojasniti da je Allah koji je istina motri na tvoju spoljašnost, na tvoju nutrinu, da je ta svijest pri tebi, da je kod tebe. A Bibi, šta će onda čitit nakon toga, kad si svijestan? Ne da uzgledaš sebi da budeš od onih koji su u Nehaju, u Gafetu, zaboravu na Allaha te Vatala. Jer oni koji zaboravaju Allaha, Allah Jehošan Allah zaboravi njih. Onih koji se trude su da im je Allaha Tebareke Vatala uvijek na pamijeti, Allaha Tebareke Vatala Allah je poznjih. Pa kažem, u ovom stanju spoznaje je, kina istinskog ubjeđenja, doprinjela je mu rakaba, stala svijest koju je izgradio pa je postala, znači, nakon toga je kim istinska spoznanja u srcu u Allaha Tebareke Boteala, kad je plod njegovog znanja da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakib. Kad znaš i spoznaš Subhanahu Wa Ta'ala preko njegovih imena, a ovdje, znači, konkretno se govore o imenu rakib, da je on taj koji motri i prati da je nadzirje svako stanje, svakog stvorenja, Imaće, znači, ovakav jekin Kaže, koji ga vidi, čuje njegov govor U svakom momentu vidi njegov postupak vidi njegove uzdisaje i izdisaje Allahu akbar I svaki treptaj oka Uzdisaj, izdisaj I treptaj oka, Allah subhanahu wa ta'la vidi. I motri Subhanahu Da mi vidimo? Ne vidimo Allah subhanahu wa ta'la vidi Zatim kaže Al-Rakib podrazumljiva obožravanje Allaha subhanahu wa ta'ala ovim imenima, pa nabraja Al-Rakib, Al-Hafiz, Al-Sami, Al-Basir i alim To je znači spoznaja ovih imena koji ti pomažu da izgradiš o sebe stalno svijest da Allaha subhanahu wa ta'ala motri, vidi i prati tvoje stanje. Pa kaže onaj ko Allaha bude obožravao ovim imenima i njihovim značenjima, I oni im našto ta značenja upućuju, takav će dospjeti do istinske murakabe, do istinske, znači, spoznaje, odnosno svijesti da Allah subhanahu wa ta'la matri. Ko bude spoznao ova imena, njihova značenja i našto ta značenja upućuju, nije dovoljno samo kaznati na prije, da ne zna, zna značenje, da negira značenje, kao što su sekte određene negirale, priznali su Allahova imena, negirao su njihova značenja. Neha Bibi, svako ime ima značenje i ima ono našto značenje upući i ukazuje. I to je kod nas bitno značenje, nije samo učiti imena na početno predavanje, nego znati ime, znati njegovo značenje i našto upući radi po tom značenju. Tek nakon toga kaže dolazimo do istinske morakabe, Allah najbolje, najbolje znači. Drugi plot spoznaje ovog velikog imena, Rabib. Je Habibi da si svjestan u svakom trenutku kada želiš da učiš određeno djelo da je Allah subhanahu wa ta'la abha'im da motri pazi. Zatim kada činiš to djelo da si svjestan da Allah Đelešanu motri i pazi i nakon završeno djela da si svjestan da Allah motri pazi, tako što će se preizpitati zbog čega si ga uradio, zašto si ga učinio, šta te je navjelo da to učiniš. Razumijete? Motivacija Na početku, zbog čega to radiš? Kad si svjestan Allah subhanahu wa ta'ala, da je on rakib, da motri vidi, da pazi, onda znaš zaš, zaš, zašto želiš da učiniš to djelo. Da upravo želiš zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, što on zadovoljno, što je on voli to djelo da se čini, iskreno radi njega, zatim dok ga činiš, još si uvijek svjestan da ga radiš kako bi se umilio gospodaru Tebareke wa ta'ala nakon učenjog dijela, zahvaljuješ Allah koji te je počastio, koji ti je moguće da ga učiniš, zahvaljuješ mu na tome, je i svjesnosti traženja da bude to djelo Kabul, Kabul kod Allaha Tebareke, Tebareke Veta. Međutim, ako zastane ove stvari, ako čovjek nije svjestan o ovoga, onda je velikom belaju, kada počneš da radiš djelo, ne znaš u čega radiš, ne znaš u čije ime radiš. Ne znaš šta te navodi da to činiš, jel? Mogu biti drugi nijeti, da bi neko se dodvorio, da bi te neko vidio, da te neko pohvalio, a to su opasne stvari i osobine koga mu Licimirako, jel? A te barek evatala ne voli. Zatim u toku čini je deo čovjek može pokvariti svoje djelo. Otpočneš iskreno, a u toku doklanjaš, osjetiš neči pogledaj da te gleda, pa se onda počneš uljepšavati, jel? Malo skrušeno, poginje se u namazdovom i kako se ti I kvari svoje djelo u toku dok ga činiš. Ili si isprava i na početku i na kraju, ali na kraju kaže, aj, jesam ga uradio, počne se paliti. To znači ta svijest moraka da sve što činiš i radiš, da radiš odi Allah Tebare Kvetara. Zato Hasan al-Basri kaže, smilovao se Allah te Tebare Kvetara čovjeku koji zastane prilikom želje da učini određeno djelo. Sviđa ono se la takvom čovjeku, zbog čega? Kaže, on zastane, ima očinu da uradi, ali zastane, pa promisni i razmisli zbog čega ga čini. Ako je, kaže, o ima Allaha, nastavi, Alhamdulillah. Ako nije o ime Allaha, kaže, ostavi tako djel. To su riječe, Asana vas. basana Odnosno ono što se slaže sa onim što mi navodimo. I kada pročitamo i Kur'an i Hadis poslovnika, sa osam kada čujemo, znači šartove osnovne, za, da bi se dijelo prihvatilo kod Allah'a Tebara i Kevatala, vidimo da se ovaj govor ne odudarava. Da čovjek treba da promisli, da razmisli, zbog čega činiš ovim, zbog čega dolaziš, zbog čega ideš u džaniju, zbog čega ideš na posao. Znači da čovjek nijeti svaki dan kad dolazi na posao, da ide radi avlade, bare, kevatala, da toga što je duža ima poruncu, da hoćeš poruca prešivjeti, da zaradi na faku koja je halal, da donese tu na faku, da im datne, da im znači iskuha, da ih nahrani, odgoji djecu, za sve to čovjek kada nijeti ima na. Suprotno, odlazi to je tvoja svakodnevnica, nemaš nijeta, nema ni hajra, nema, odnosno nema nagrade za to. A svaki dan to činiš, a tvoj nijet, tvoje nije čini čudom. Zato kažu učenjaci, opisujući učenjake, da su učenjaci najveći trgovci. Ne i mjetko, malo, po škut, proda. Kaj najveći trgovci nijetili, zato što su svjesni vrijednosti nijeta, pa kažu kada izađu na ulicu, izlaze vesuno nijetili, puno nijeta, puno namjera, kakvi ide u džamira, delate, bare kvetala, tala, svaki korak koji bude digao, ispustio imaju nagrodima, okroz mislani, gdje sad to nijeti. U džami da klanja u džematu ima nagrad što na nanijetio. Zatim ako sretne vrata posalamiće se, zatim ako sretne vrata kaže nasmijat će se u lice. Nagrada se zbog onih hadisa. Zatim kaže ako čuje je neko umro, preselio, otiće na dženazu. Zatim ako se neko razbolio od džemata njegove vraće kaže on će go obići. I nijeti, nijeti, nijeti kaže od de u jam ništa se toga ne desi osim što je on za imamo. Kaže svaku stvar koju na njeti ako je bio iskren ima nagradu. Pa kada dođu kažu nad predavate bare kvetala ti koji su nijetili, koji nisu, nijetili, Tamo brda dobri djela, vam ništa. Isto da vas od de u jamu. Oraimo, djela nisu spaljali, odnosno jenaze obilaze bolesnike, a lenaj njetila, ovaj, nije njetila. I prete koga je zbog tog mjeta. Šta znači to aj taj nijet? pravi iskreni njet? Al te bare ketana sa čvrstom ukom da se ispušta taj nije taj namjer. Ne znači nije tišin inshallah. Ono je opet šin Evo čvrsto poslet čega znači nema dvojbe. Allah dželle šanu ukazuje puči na ovaj govor da čovjek treba da se pripazi prije nego što uradi djelo, zati da se pripazi nakon toga kada uradi dijelo. Allah subhan te al poznatu majetu, Ja, eyuhalladine, amen, otakullahe, wal teldur nefsuma, qadde, metli, gaddu. Ovi koji vjerujete, Bojte se Allaha dželašanuhu, otakullah. Prvo, naravno, da se bojite Allaha dželašanuhu, a zatim, dobro pogledajte šta je svaki od vas učinio, šta je svaki od vas uradio, ili šta će svaki od vas uraditi za sutra. To je svijest, kada treba da uradiš pri nego što uradiš da se bojiš Allahu Subhanahu wa da radiš nakon toga a kada uradiš to djelo Allah dželle šan kaže boj se Allaha za ono što sutra pripremiš odnosno podo su što danas činiš da bi sutra susreo gospodara Tebara bareke od ta tim djelima i nakon toga ponovo bojte se Allaha dželle šanu innallaha khabirun bima ta'malun zajestala opaviješen od svemome što vi činite Načela subhanahu wa taala ukazuje i poziva vjernike da se boji Allaha dželešano prije nego što počnu učiniti nešto. Zati ono što su učinili što radi da nakon toga opet se boja Allaha subhanahu wa taala jer on dobro vidi dobro obavljao samo što se čini. A sva djela koja mi danas činimo su djela koja će se sutra prezentirati. Sutra na sud je dan će se na predočite. Pa habibi koliko si danas iskoristio, koliko nisi. Danas imaš šansu Od sabaha kada se do akšama, odnosno do jacije, imao sin, čitav dan, da iskoristiš u hajratima dobročinstvu. Koliko sam uradio, koliko su uradio. Ovaj dan se još nikada neće radi. Nikada. Osim što će ti biti predoćen na sudje dan šta su njemu uradio. I zamislite koliko od nas ovdje sjedi, samo Allah zna koji od nas šta uradio u toku dana. Koliko od nas ima oni koji prednjači koji su nas pretekli. A koliko nas ima mi sva što I ono što su radili su hala dala samo prim. Načini smo u potporosti ga i ovaj rado lako kako kola traži od nas. A koliko ima većamo ono, oniku sa spreteklo na filama, dobročinstvu, dobrovoljnim stvarima. A koliko nas ima ono što smo odbrzovo radili, nismo se odazvali onako kako gospodar te barekova tela traži. Zato Allah dželalhu kaže dobro se pripastite, dobro vidite. Bojte se Allaha s ono što činite, kako ćete sutra to naći, što ste učili. E čovjek svjesna kada radi djelo, da ga radi radi radi Allaha tebarek i vatana, onako kako ga je radio i radio poslanik sallallahu alihi vasallame, da očekuje za to djelo veliku nagradu a da se ne divi sam sebi, da se ne hvali takvim dijelima, da ne kaže ja sam ovo, ja sam ono, nego to da sakrije koliko je god u mogućnost. Pa ako ga neko razotkrije, alhamdoško ga je razotkrio, moja će biti sebe u drugom nekom bratu, da isto tako počinje činiti. Je to ta tajna dijela, stvar koja čini znači razliku između onih iskrenih i onih koji misle da su iskreni. Koji misle da su iskreni. Što imaš više tajnih dijela, A Bibi, to je o, naj, veća šansa za tebe za uspjeh. Što imaš više javnih dijela, od na fila, ne pričam o gdje se ova, traži da mi dođemo, da se vidi, da mi dolazimo, hač. Da te svi godi vidi, da godiš što više možeš podignuti povišenim glasom, lebejk, Allahumme, lebejk. Ja, Sve će imao što čuje se doći za to. Ali ova tajna djela, skrivena djela, sadaka slično, pomaganje, dobročinjstvo i slične stvari, a bih bih čovjek imati što više ali i prikrivati, sakrivati, kao što je opisano da desnica, odrađevica ne zna što je dava desnica. Toliko skriveno, znam se dvije ruke, jedna od druge se krije. Tako je od pogleda pogleda stvorenja. je prilike Omer rad Jalanom, nećemo navesti primjer Omera, nećemo navesti primjer Ebu Bekra, Osmana, Alije, a Saba koji su najbolji u generaciji umetna poslanika sallallahu alihi wasallam nakon poslanika sallallahu alihi wasallam navišimo primjer jednog dječarka jednog momka koji je od, rastao znači u vrijeme poslanika sallallahu alihi wasallam ali kako je svijest imao o Allahu subhanahu wa ta'ala znači izgrađenu svijest u ovoj predaji se bilježi da je Omer radijalanom je prošao jedne prilike pored stada koje je jedan jedan poznati znači dječak čoban Pa je Omer prošao pored stada i svidila mu svjetna oca. Zastao je i pokazao prsto na oca. Kaže mu, dječak, šta želiš kad želim je kupiti? Kad ja ti ne mogu prodati jer ja nisam vlasnik stada. Imam vlasnika gospodara koji, znači, prodaje i koji dozvoljava. Ja nisam taj koji mogu, ja samo čuvam ovdje. Kaže, je mu Omer želijeći ga iskušati. Kaže, dobro kaže svom gospodaru da ga je pojao Nema, kada je nadišao u luk i gotovo. Kaže njemu čaba na tom trenutku. Vajna Allah! A gdje, kaže Allah Jelashan? Kada je toliko ostalo traga, noamera, ova rečenica koja je kazao a je Allah, znači ako je moj vlasnik i tu su ja dogovorilo po nekog, e, neke vjerovičnog imejerka koje ćeš mi dati, Gdje je Allah koji vidi i mene, i tebe, i naše stanje? Kaže omen, nakon toga se je vratio, odšao, potražio vlasnika, mladića, njegovog gospodara, otkupio ga, pošto je bio rob. Zatim ga oslobodio. Pogledajte što znači ta bogobojaznost i strahu, da lada te bareke ove tela, da uvijek će doći samo sa dobrim. Oslobodio ga, zatim odšao kod gazde, kupio ovcu, i dao dječaku da bude vlasnik tijelca. I kažu nakon toga, često bi govorio u situacijama kada bi se obraćao vojna Allah, uajn Allah, uajn Allah. A Allah, a gdje Allah? Izvati znači, kad je Halifa Umar bio Halifa, preuzio odgovornost, da je bio najbogobojazniji u tom vremenu. Nakon smrti Umar, Ebu Bekra radio lana. je svijest, se zadivio dječaku koji je bio to Imamo na drugi primjer, majke i i kćerke koja isto tako znači imala e, stado, prodavali su mlijeko, jedne prilike je majka htjela znači da ima više mlijeka nego što je pa kaže djevojčice gdje malo kaže dospi vode i da imamo više da prodamo. I ta i kaže, kaže Pa Omer, gavle nas ne vidi, a kaj vidi nas kaj gospodar Omero. Znate, A ko umir je radnjama, prolazio, znači, ispred kuće čuo tu rečenicu, odšao sinu i zato kako je završilo, rekao sine, ima jedna mata, treba će da je prosić, ili prosić, na kraju mašala se završila kako treba. A kada je Bogobojazdnost gdje je odvela? U kuću Bogobojazdnost. U kuću I svaka ova stvar koja se navodi kao primjer Habibi, treba nam biti, znači, nešto, što vidimo da je vrlo lako učiniti. Samo je treba izgraditi nas je svjestan. Da Danas, koliko mi, koliko nam stvarno dostaje, koliko nam nedostaje našim bočama, koliko nam nedostaje bilo gdje kada čovjek radi, ove poko bojaznosti, odnosno svjesti da imate barek vetana motri. Kada bi vi bi, svi bili takvi ili slični njima, a bi bi ne bilo straha, da ćete neko zakrenti, da ćete nekoga prevariti, da ćete nekoga znači na nešto učiniti. Jer svi su svjesni Allaha te barek vetana, svi znaju prava svoje braće, prava svojih komšija, prava svojih prijatelja, prava svojeh rodbine, bilo bi tako znači veliko blagostanje. Ali mi ne znamo, odnosno ne znaju ni drugi koji udaraju na ovu vjeru smatrajući je da je nazadna, a u stvari ona podučava ome čovječanstvo onome što je najbolje, što je najvrednije. A kako neće kada je ova vjera od Allah, te Tebareke Vatale? Sledeći primjer Jedne prilike smo ga možda navodili, najpoznati šejk koji je bio jedan od mudrih šejhova, koji imao svoju grupu učenika. Među njima se uvijek iscao jedan, koji ga on posebno volio, posebno gotivio, svao ga na svoja družnja posebna, jel pazio i sl. Pa, pa je taj takav postupak izazvolju bomoru kod ostalih učenika. Nađutim, on kada je osjetio da su oni ljubomorni, Onda je postao sve na jedno, jedan ispit na kuši, pa je kazao neka svaki od vas uzme pticu, naredio svaki da uzme pticu, zatim neka odi na neko mjesto gdje ga neće niko vidjeti, primijeti, neka zakonje to u ime Allaha debaraka vetana. I kažu, svi su otišli, posakrivali se, gledali gdje je ko šta našao mjesto i svi se vraćaju sa zaklanim pticama osim ovoga, znači mladića koji se istišao među njima, znači, po posebnim nadarenim stvarima. A kada je došao, on jedini živu pticu nosi. Svi se i kako nije našao mjesto. Pa ga pita učiteljka, preti svima njima. Za nisi, kaže, zakvala pticu? Kaže, nisam. Pa kako nisi, kaže, kada sam god pokušao, da je zakvaljen kada vidim, nejam pogledat ljudi, kada nikome ne vidim, kada sjetim se odnije, Allah vidi. Pa odnije kada je na drugo mjesto, isto tako, kada pokušao sam par mjesta vidio zaista da nema mjesta, a da Allah ne vidi, onda sam se vratio i vidio stvarno da ne mogu kako je znači. Što je bio, znači, jasa postupak ili detaj da podući sve ostali, koliko je znači on bio nadaren po stvarima koje ga uzdišu iza drugih. Bogobojaznost i svijest o Allahu tebareke, tebareke veteanu. Tako da ima mi danas znači, kada bi te neko to pozitivno naprezilo, ne drugim razmišao može ovim stvarima. Ali on bio svjesan toga, vi bi hoćili da želebi daš nekoga prekvali za to. Evo, Bismillah, znači, što prije dođu širka, što ja sam to uradio. Međutim, znači on na takav mudar način je ukazao i pokazao kako su znači jedni za drugi e, ističu. Allah što kaže, اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّوْبَاهَيَرَ Zar ne znaš da Allah subhanahu wa ta'ala svaku stvar vidi, Jaso pokazuje da ovaj mladić i slični primjeri oslikavaju da su oni ti koji su spoznali Allaha Tebara i Kevetana. Kroz njegova lijepa i prelijepa imena i savišena značenja. I čovjek kada nauči i kada spozna Allaha Subhanova tela kroz značenja, a bi bi drugačije se ponaša. Drugačije se ponašavaš nego kad si odgajan na stvarima od krova do temelja. A kada ideš od temelja, a Biblija drugačije, Poslanih uh, sallahu sa alijih vaseleme i ja ashaabe u meke odgajao na ovom. nisu bili propis, neko je usrećivao akidu, zdravu svijest o Allahu subhanu wa ta'ala kao stvoritelju, kao gospodaru, kao jedinom koji je zaslužan da se obožava. Zbog čega je zaslužan da se obožava? Zbog svih ovih imena i stavrišena sobina kojima se on te bareke ve opisao. Na znači, cime, niti postoji neko ko može biti zaslužan, ko se može obožavati mimo Allaha poreda La subhana wa Jedini koji istinski zaslužan je Allah zbogovi savršene osobina. Stvoritelj, stvoritelj koji sve stvorio, koji sve vidi, kad samo promišliš i razmisliš o toj moći koja nema kraja, svojstva koja su neograničena, ne možeš ih pojmiti, ne možeš ih zamisliti. Zaslusta da veličate gospodara te bareke taala. Evo, ne možeš svojstva pomisliti i zamisliti, koliko god da pomisliš, on je veći i moćni. Kako god može, zamisliš, ne može se uporjeti sa moći Allah debaraka, debaraka atala. I na kraju krajeva su došle zaobrane, kako smo kaznili, da čovjek ne pomiša po Allahu subhanahu atala, jer ne može to učiniti. Ali razmišlja njegovoj učini, njegovoj snazi i moći kroz stvorenja i svojgo što je on subhanahu stvorio. Zatim, od plodova spoznaje ovog velikog imena, ostvarenje istinske morakabe čini čovjeka sretnim, živahnim. Sretan u životu. Zatim, na knjiga što je iza što nedavno, od Muhameda Aritija Šeha. Uživaju život. Suhaan. Koliko danas ljudi koji su vjernici, ali očaja, teško mu je Suhaanom, te goba ga neka obuziva. 24 sata, iz dana u dan. On joj uživa, niti može uživati. Nije uživati, pa nije uživati. Da kršiš Allahove zabrane. Pa kadaš, ja uživam, izašao sam tamo glede kafić, djevojke, cure i sve. Nego da uživaš u životu, u stvarima koje je Allah te barek, joj je ta Allah dozvolio. A sve što je Allah te barek, joj je ta Allah dozvolio, to je ono što zaista pripada tvoje prirodi. Što ti odgovara. Začin zaista na prava, iskrena duša, žudi i Sve mimo toga su kršenje, Allaho bi te bare kvetela i pravila njegovih granica, ono što te vodi na stramputicu, ono što vodi u kuću oni koji su nesvjetni i koji će tako i okončati, gdje će biti stalna propast, vječna propast. Dok okrineš ovim pravcem i ovim putem, zaista ćeš osjetiti pravu slast, uživanje u ovom životu. Kako čovjek da uživa? Na koji način da uživa? Mnogi od nas postavljaju pitaj, kako čovjek da osjeti tu slast? Poslanik Sad Sadam je ostavio put, ostavio put, pojasnio je put kako ćeš uživati, iako ne vaše mjetka, iako se može predprior na najsilomašniji čovjek, ali ćeš osjetiti tu slast. A ne reši osjeti ako ne budeš radio po onim e, savjetima i nasihatima Poslanika Sadallahu alihi wa srname i oni koji su došli nakon njega sljedeći put Poslanika Sadallahu alihi wa srname. Pogledaj Ibnu Kaj Ibrahimaullah kako pojašava, pa kaže Zaista je radosno srce, sretno sa Allahom te bareke vatana. Koliko ti je srce radosno, Habibi? Koliko si srećan? Treba da vidiš ovdje. Da li ti je to s tvoje srce radosno, koji kaže, jesam ja radosan, kako mi je lijepo, kako uživam, ekstra, super, maša, danas sam pravil. Koliko to osjećaš, da si sretan i radostan, sa srećom uz Allaha Tebarekeva Ta'ala, pomisli na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, njegovih naredbi, koji njegovih zabrana, to je prava istinska sreća. Pa kaže, u trenutcima činjenja ibadet. Znači, to srce istinsko koje je sretno, je sretno sa Allahom u trenutcima kada čini ibadet. Koliko si sretan danas, kada si došao na Saba, na Plodni, na Ikindiju, na Aksha, na Jaciju? Koliko si sretan kada si na Filu Kvnjao? Koliko si sretan kada si poselamio svoga brata, znači šarijaskim, vjerskim pozdravim, assalamu alaikum, sve su to načini jer ibadet, nije samo ibadet, klanjati, nego ibadet da radiš djela riječima, postupcima, sva ona koja Allah te je naredio i koja On voli i sa kojima je On subhanahu alaikum zadovoljno. Tako da je selam koji je On naredio, koju je ostavio u sunetu poslanika sallahu alaikum alaikum alaikum i salam je onaj sa kojima On te bareh zadovoljno da bude Pozdrav! Znači dio i badetak. Kada poselamiš, da li si sretan? A bivika, da li si sretan s tobom? Da li sam sretan si, kada sam s tobom bil? Poselam. Zaista istinska sreća dolazi u ovakvim situacijama. Da osjetiš, znači u tim badetama, je to Ibnu Kajim želi da pojasni. I da ukaže. Svima onima koji nedostaje ta sreća. Kako će je naći? Gdje je potrašiti? Gdje zaista osjetu sreću i slast uživanja života na ovom prolaznom svijetu? I več što kaže na kraju oni koje je mi mi moiđi o vas poznaje. Zatim kaže i ne samo i badetima, kaže već i druge poslove. Jesko kazali znači oni koji su baš stvar koji nije i badet. Ali ako doživljavaš i radiš odela te bare kevelala kao znači to ne sješ da poslužiš, ugostiš, e, slično znači neki hajrat, sadica, neku koji sadi, znaš, inšalo nekada da će ona izrasti, da će plod dati, da će neku ubrati, to radi sve i želje da se umiriš, da odvoriš na te bareke vetara i svaki tvoj posao se pretvara na Bibiju u pozitivan, pozitivan posao. Zatim kaže, nakon toga, srcu je potrebno odnosno prije toga je kazao, to je jedna vrsta, kaže, stajanja popustanja stanika dženeta. Onaj koji uživa u činjenju ibadeta, koji osjeća sreću i zadovoljstvo u tome, kaj to je jedno stanje popustanja stanika dženeta. Zašto navodi popustanje stanika dženeta? Zato što dženetlije uživaju, znači većo, svakom trenutku, svakoj sekundi oni uživaju. I ovo stanje koje čovjek doživi i sreću u činjenju ibadeta je jedno stanje stanika dženeta. Zati kažete tako da su neki mudraci kazali nekada doživim trenutke u kojima kaže poželim i zapitam sebe da li su bože ovako sretni ili da li ovako uživaju stanovnici đeneta ako oni uživaju u ovoj sreći koju sam ja osjetio zaista kaže je to veliko kaže uživanje znači da je da je on toliko sretan toliko uživa u životu i činjenju dobrih dijela, da pomisli da li Bože dragi džene gdje uživaju i da li osjeća ovo što sam ja osjetio u ovom trenutku. Ovo nisu, znači, stvari govori Sufija. Ovo je govori Ibnu Kajima Rahimahola. I na puno mjesta, znači. Znači, ne neko prelazi granice, nego zaista ljudi koji su predane laute barek, da li tako uživaju. I puno ćemo naći govora oni koji su to osjetili. Međutim, kaže, na drugom mjestu Ibnu A onaj ko i osjeti kaže miris ovoga kad njemu je kaže teško pojasniti kako kaže osjeti, kako se osjeti taj miris. Razumete? Nač ivel na čovjeku doći i kazati a da je. Razumete? A što nije osjetio kaže miris toga, pa kako mu da pojasni, kako mu kaže suštinu toga ukazati kada on to ne osjeća. Ostavi ga, razumete? Nego se trudi da budeš onaj koji će to osjetiti. Ako postojbe mogućnost. A inšela posta i zlatet čovjek kada priđe, prihvati din, koliko je znači sretan u tim trenutcima, pa želi, pa požuri, svi mi znamo početne dane, iltizama i vraćanje laute, bar nekao je tala, da to činiš sretan. Međutim, danas kako je stanje umeta, što si više i duže uvjeri, budješ budeš potpuni, savršeniji, bolji, jačeg gimana, ti sve stagniraš više u tome. Čovjek mora tražiti svoje slabosti, i liješti ih na dohvatan način. Jedan od tih načina jesu govor Ibruhajma, Ibruhajma Rahim Bola. Zatim kaže, nema sumnje da se ovaka vi sreće postiže u na pravom put. Mi kažemo, Alhamdul, Jespom Bultezim, držamo svire deset godina, dvanec, ne propuštamo namaze, odružimo se s bračom, super. A kad pogledamo onako dvanec godina, kakve smo suhala, uradiš grešku, ni žahel je ne I ražiš, teva rič, i prvo ne vjeriješ i sve ti znaš, to ali še na ovo, drago, prosti, zna. Umjesto znači da budeš potpuni i u tim, tim imaditima koji si činio, ti Subhanallah ili ja i sl. Znači, oj, naj, sve smo slabi i slabi. Što znači da ima nidje problem i taj problem treba naći. Treba ga pronaći, svak zna sebe, poznaj sebe, gdje sam slab, kako liješi, kako tusti stvar od sebe ostraniti. Zatim kaže ustranjuš na putu koji vodi Allah subhanahu wa ta'ala ulaganje velikog truda na tom putu, što znači da si ustrajan, ali isto tako moraš doložiti veliki napor da budeš ustranjan tome. Zato je poslanik sallallahu alihi wa sallame kaže Reci vjerujem Allah, zatim ustranj. Niješ krenuti danas 12 rekata uh, potvrženih sunjeta ili 10 rekata, I ili ćeš krenuti 13 rekata jamu lejla ili 11, a nakon 5 dana niti 1 potvrženih sunjeta, niti ili ćeš krenuti vitri na 1 rekata i sl. Neko ćeš uzeti ono što možeš prihvatiti u tom trenutku, što se toga držati jako kad das dođeš do tog trenutka, te situacije da se si ustraje na tome, povećaš sebi malo. Pa nakon jednog perioda ponovo počeš sa vama. I tako se znači podpunjavaš. Ne je odjednom sve prihvat nego postepeno doći doći do tog do tog vrhunca. Zatim kaže nema sumnje. Ona koji ne nenađe ovu sreću uživanja, niti bilo koji dio toga neka samo sebe kritizira. Niko ti nije kriva, bio. ja ti nisam kriva, nisi ti meni krivi što sam ja ovako malo. Nego si sam krivi što se ne nadječeš, ne trudiš, ne ulažeš trud u tomi. Zatim kaže, neka kritizira svoj iman i svoje dijelo. Svoj iman takav kakav ti je i svoje dijelo koje činiš. Jer iman posjeduje slast, a onaj koji tu slast ne opusti, neka se povrati i ponovo potraži drugu svjetku uputinju. Razumijete, znači, došli smo dakle 12 godina, ne osjećamo ne gdje smo nešto, preskočili smo, daj iz početka ha Bibi, ponovno. Žrti di mani, kako kaže, upravi svoje imanje, iz početka ha Učiš od početka, stepenicu po stepenicu, dok ne dođeš na ovo što si propustio. Sigurno, kada se što znači, šta da se preispita, se vratiš, pogledaš, gdje si, ko si, šta si, šta si preskočio, možda se odgojiti neke stvari, koji jako bitni, ti si smatruo da su neobavezni, da ne trebaš posvijeti pažnje u tome, vrati se i pogledaj. A vidimo, znači, bar dobar dio može da primijeti da je preskočio one temelje i počeo igrati sebe od drugog sprata do pod krona. Znači ovaj prvi sprati prizemlje i ove temelje trebamo da gledamo gdje smo šta smo, oko spoznanja Allaha Subhanahu, subhanahu at'ala. Jer samo, kažec, ti možeš osjetiti slasti mana se ponovo vratiš, prispitaš, pogodaš, šta si preskočio, samo znači, na takav način može se na slasti imana. Jer poslanik sallallahu alijih vasallem kaže, spomenuje slasti imana i da ta slasti imana ima drug. Da ima znači način kako se može okusiti, kako se može osjetiti. Pa kaže poslanik sallallahu alijih vasalleme, osjeti će slasti imana ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom da se zadovoljan habibi i ono zadovoljam moj gospodari Allah zaista to osjetiš da si ti taj koji ispunjava njegove naredbe da se svaki dan trudiš da se umiliš tom gospodaru s kojim se ti zadovolja kao gospodarom zatim sa vjerom islamom kao vjerom dinom koji Voliš, koju cijeniš, koju poštuješ, koju izvršava sve njene narodbe, sve što se traži, prvi su u tome. I sa poslanikom Muhammedom, salabahu alihi veseleme kao poslanikom. Da ti bude najdraži u svih stvorenja. Da ti niko nije draži. Ko bude znači takav, da je zadovoljno sa Allahom kao gospodarom, vjerom islamom kao vjerom, i poslanikom Muhammedom, salabahu alihi veseleme kao poslanikom, takav će osjeti slast. Sa se postavlja pitanje, ko od nas nije zadovoljan sa tim? Svi smo zadovoljni. E, sada se vraćamo tu, šta si preskočio tog zadovoljstva? Zaista, kad kada si zadvojam sa vama kao gospodara, šta si tu preskočio? Šta si preskočio kada kada si zadvojam sa vjerom, pa se stidiš, izađeš na ovicu pa se uslučavaš, da pa se pojaviš tamo, obvaraš glavu, jel? Ima takvi znači e, trenutak kada se ljudi stidi, pa poslovno ljudi koji su daleko od pratikovanja vjeri, Kaže, ne može, kaže, da je musliman, ne može kaže da je pripadnik ili islama i slično tome. Takav nikad neće osjetiti sve dok ne bude zadovoljan sa gospodarom, njegod da si Allah, islam i Muhammed alaihi sallatu wa Tri stvari koje su najvjednije i najbolje ne može ništa se s tim porediti niti biti slično, slično tome. Zatim u drugom rivajetu kaže poslanik sallahu alihi wa 7 srednju kaj ima govor kod koga se nađu tri stvari osjetit će slast imana. I je mjerilo, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da mu Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam budu draži od svega drugog ili od svakog drugog. Kad ti Allah bude najdraži i kad ti bude poslanik sallallahu alaihi ve sallam najdraži, to je prva, prvi znak da ćeš akopovi da uskoro osjeti slastima. Jer imaju i druge stvari koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naveo. Šta znači kad ti bude najdražiji poslanik? Kad ti bude toliko drag da, kako kaže Ibn Khaym, žudiš da to izvršiš, pa ga obožavaš i žudnije želje i sreće za susretom s njim, da slijediš poslanika sallahu sa alijih i veseleme, da žališ da nisi bio tu, u tim trenutcima kada je on dobio poslanicu od Allah, Tebarek budiš uz njega, da žudiš da ga vidiš, da bi dao sad svoj meta kako muslimo u muslimom u stoji, i svoju porodcu, metak, sve bih žrtvao na put, samo da vidiš poslanika sallahu alijih vasaleme. Tada će šabibi početi do osjeća slast, slast imana u Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno vjerovanju u Allaha i sviđenje poslanika sallahu alijih vasaleme. Zatim kaže poslanik sallahu alijih vasaleme, da ne voli čovjeka ni zbog čega drugog, osim radi Allaha subhanahu wa To nije lahko. Danas ljudi se voli nekog interesa. Ako si dobar, imaš neku poziciju, drag si mi, pokušam se umiliti da bi ja nešto od toga hajrovao i slično. Međutim, ne možeš osjetiti slasti mana dok ne budeš volio svoga, brate, isključno radi alate, bare kvetala. Nešto drugi hoći. Nešto drugi smatra, ako si tu snimao u tom džematu, dobar si mašao. Nego zaista kad si snima da ih sve voliš imao lađu lišanu. Da voliš svakog pojedincao ima Laha Đelešanu, svakog brata koji svjedoči Allahovu jednoću i poslanikov, salallahu alihi vseleme, risalu, njegovo poslanstvo, da ga voliš radi Laha Đelešanu, zbog čega drugog. Da ne očekuješ ništa da ti da, da te pozove na ručak, da te provoza, da ti sredi posao, da ti nešto lakša, neha bibi, nego samo da ga voliš radi Laha Kada budemo takvi, aj, čovjek što može zamestiti? blagostanje, sreće, rahatke, kepotu, džemata, zajednice, sve dok budemo daleko od ovih povezivanja i ovog osnovnog, eh, osnovnog, eh, osnovnih stvari koje treba da se prihvate i da se, se rade po njima, mi ćemo biti daleko. A koliko ćemo tako biti daleko od slasti mani? Možemo svoj govor našao, no, nikako ja, ja, samo i mi. Mi smo najbolji u Bosu, mi smo najbolji u Evropi, mi smo najbolji u Balkanu, niko nije sličan poput nas. Mi smo najbolji. Međutim, Habibi, svaki od nas neće doći kao džemat pred Allaha Dželašanu i kao džemat odgovarati, nego će svaki doći kao pojedinac i odgovarati za sve za svoja djela, šta je učinio, kako se je znači izgrađivao i kakav mu je imean bio u Allaha Tebare Kvetar to je ono što će te to je ono što će biti sebe, Allahove, Tebare, Kvetala, milosti. Sve milot toga je opasnost i velika, znači, e, velika opasnost da li ćeš uspjeti ili ne. Zatim kaže poslanik sallahu Aljihi Veseleme, treću stvar, koja je nama jako bitna, našoj zajednici u Bosni, znači neće osjeti s vlastima osim onaj kod koga se nađu tri stvari. Prva stvar je, da mu je Allah, njegov poslanik, najdraži, od bilo koga. Druga, da voli čovjeka samo radi Allah. I treća, da mrzi povratak u džahili kao što mrzi da bude bačen u džehennem. Ovdje je nama jako obično. Danas kreneš s topama poslanika s vseleme. Kažeš, volim Allah, volim poslanika, oni su mi najdraži Živo ću da dam za Allah-u u vjeru i za poslanika s vseleme. Volim svoju braću, za njih ću živo da dam. Međutim, kako vrijeme prolazi, Tebi ostaje ah tamo nešto. Vučete, vraćate, onaj džahilijet, ponovno da se vratiš, a mi tu treba da preziriješ, da mrziš. da mrziš ime džahilijeta, tek kako treba da mrziš, ono što je džahilijet. Te postupke, taj život koji si, u kojima se bio, pa te Allah te barek, treba svoje milost dobroti dobrote izvukao iz toga. Treba tek da osjeti sad zadovoljstvo i sveću ljepotu, a ne da u srcu osjećaš joo, kako živaju, joo, da mi je malo. Pa, malo znam, pa na utakvicu dodijem onom rajom, tamo, trbinam, dodijem malo u kafić, pa cura jedna, pa cura druga, pa ovina, sve ono zna. dolazi ti šeta i on će ti dolazi do svoje svese, ali bih mi ta slasti, mana, ljepota i jeki u tvojom srcu neće dozvoliti, nego ćeš da mrziš da prezireš i da mrziš svoje one koji su na tome, koji su na tome, te postupke, da će lijet njegovog slučaj se biti u tvojom srcu nikako ne smiješ biti zadovoljno s tim, nego da pokušaš ovo što si osjetio, A ako si osjetio i ako smo osjetili, da drugima prenesiš. A znači, posladni slova Ođeho 7. neće ga osjetiti s lastima ana, dok ne bude imao ove osobine pri sebi. Sada, koliko imamo te osobine pri sebi? Imamo govor, ali ove riječi u kapru će izgovor, pomisliti da može izgovoriti i džahil i nevijenik, jer su one danas lakke za izgovoriti. Allah zadovoljan sam gospodarom, poslani kao poslanik vjera, vjera i islam. U Kaburu Habibi neće zlovoriti osim onaj koji udlije čvrst na ovom svijetu. Čvrst u značenju, u vjerovanju, u ljubavi, i sprovođenju i radu po tome da imaš praktično to pod sebe. Takav će alkoholizolavu te bare kvitala pomoć, kao što ga učvrsti na dunjavku, učvrsti će ga u tim teškim, teškim trenutcima. Zatim kaže, zatim, Ibn Kain govori, čuo sam šehehu Islama Ibn Taymiu, Rahim Ahulada, kaže, nakon ovog govora koji smo navjeli, Ako ne nađe slast u srcu i prostranost grudi u toku činjenja dobrih dijela, znači, nosiša slast, da kada to radiš, nosiša, da žudiš za tim da to radiš, i svoju, znači, proširenost grudi, kaže, kori svoje dijelo, jer gospodar tvoj je šekur koji zahvaljuje, znači, šekur, je u značenju onaj koji zahvaljuje. Zatim kada je dakle, Ibnu Kajim navodi, ovo Ibnu Teib je govori, ako ne nađe slast dok činiš to djelo, kvori svoje djelo, on njega nema fajte, jer je gospodar Tebare Kvetala Šekur. kur. Zahvalanje odnosno on nagrađuje i daje onome ko se trudi. A onda Ibnu Kajim znači zakučuje njegove riječi pa kaže dakle, on je taj koji slašću imana, snagom i zadovoljstvom u grudima, nagrađuje trudbenika na njegovom radu, na dunjaruku. Razumijete, ovaj šekur, gospodar koji se opisao šakur je taj koji nagrađuje, kako te nagrađuje? Dok se trudiš i radiš, nagradite, da imaš tu slast imana, dok se trudiš radi Allaha te barek ve tala. Ako to ne osjetiš, vidiš da je to izostalo, kori svoje dijelo, kori to što radiš i pokušaj da se popraviš. Vidiš šta si preskočio od onoga što trebaš da imaš kod sebe. Zatim kaže, Ako to ne nađeš, ne osjetiš mana kod sebe, pa to je prihod koji si ostvario. To je rezultat onoga što se ti trudio. Ništa. Ništa. Nisi uspio. Ponovo iz početka. Juš uvijek imaš šansu, živi se, alhamdulillah, ponovo znači popravljaj se. Pa kaže Allahova bliskost, sreća i zadovoljstvo traže se u povećanom činjenju ibadeta Allahom. Na ono površinski pomalo nego ko želi, zaista da osjetiti tu slast, je ljepotu, mora da se trudi, mora da poveća, što više ibadeta čini Allah subhanahu ta'ala, a ono što će pobuditi i zazvati je, kaže, ozbiljnost, marljivost i veliko zalagajem tom putu. Zato kažu učenjaci, čudim se, kaže, čovjeku koji žudi za džene toma spava, i čudim se, kaže, onome koji bježi od džene toma spava. Šta su htjeli kazati? Znači da su lijeni, da se ne trude, ne želi ne skaču, ne ostaje svojoj postelju, ne ustaju, ne plaću na kijamu, ne plaću na ruku, ne plaću na seždi, kaskaju, nisu znači ustajeni, ne trudi se onako kako treba da se trudi, pa se čude znači, čuje za dženet, ljepote dženeta, on spava jednik, čuje za stravote dženema, on spava, ne trudi se, znači ovo se kaže ne trudi se, ne radi dobročinstvo, svaku stvar pojaga ga vodi, koja ga vodi, da bi se sačuvao o džehennema koja ga uvodi u dženeta. Koliko ostav da ja cijem? Hoćemo ostati ili hoćemo nastati? Ova stana morakava, Naci onajko misli da neće izdržati do moćnosti svog. Pa se Stalna svijest o laute bareke vetara od podova jeste da usmjerava čovjeka da vodi računa o svom govoru. Šta priča, šta kaže. Nakon ove, znači, e, e, nakon ispoznanja Allah Tebarek koja je htio da prati, da motri, da zna stanje, ćemo znati i ispoznati ove hadise poslanika sallahu alihi vseleme u kojima na opasnost jezika. U hadisu Nebu Hurere koji je vredostojan kaže da je poslanik sallahu alihi vseleme ispričao priču da su kod Benu Israila bila dva čovjeka i jedan i drugi su se trudili. Jedan se trudi u hajru, a drugi se trudio da učini loše djelo. Kada bi god ovaj koji se trudi u hajru i dobru u vjeri, ugledao ga da čini loše, kazao mu prekini, mrsko. Dok nije došao jedan trenutak, jedan dan, kada ga je ugledao čini loše, pa mu kaže prekini, a on kaže dobro je, dosti mi je i tebe i tvu govore, ko što nas govore, jel? Ostavi, kaže, meni i moga gospodara. To je znači ovakav način, kako i kazo razljutilo osobu koja je radila hej, pa kaže tako mi Allah, Allah ti neće oprostiti i Allah će te uvesti u dženem, nikad te neće uvesti u dženeti. Nakon toga kaže poslanik s.a.s. Allah dželšan uzeo dušu i dobro mi loše. Pa su došli pred gospodara Tebare Kretana. Pa je upitao ovog prvog dobro, ne ovog loših, prvog dobrog, kaže šta te je navelo? Da li imaš spoznaju i znanje o meni i da li posjeduješ ono što ja posjedim u svojoj moći? Pa ja tako kažeš. Pograt za što znači kazati riječi bez znanja. A ovdje se misli da li ti znaš da li vas poznaj da se zaista spoznao naoko kako dolikuje da se spozna moj rahmet, moju milost, moju moć da ja kažem koga hoću, da ja nagradim koga hoću. Oni odgovorio Zatim je poznao drugog koji je kaskao, znači radio, čini oša, kaže uvedite ga u džennet iz moje milosti. A naredio melecima da bacio ovo koji je radio dobro, kaj bacite ga u džehennem. I zatim Ebu Hurire kaže nakon toga, poznata rečenca, kaj tako mi Allaha, tako mi Onoga u čijoj ruci moja duša, izgovorio je riječi koje su uništile njegov dunjavuk i njegov ahiret. Zad to nije znači jednostavno. Ovo ovaj je hadis šehi albani, rahmatullah, smatra vjerodostojenim, bilježi ga eh, Ahmed i Abu Dawud. Jednu riječ je izgovorio tako tešku, takvu krupku, da je Hurere, kaj takvo mi onoga u čiji je ruci moja duša, da je ta riječ upropasna, te riječi su upropasne njegovu dunjanju, njegova hirata. Znači, koliko se mi da nas upuštamo, da izgovaramo riječi i bez znanja, i olahko, i optužujemo i kazujemo, treba se čovjek pripazi da vidi. A kako će se pripasti ako budi imao stano svijest, Allah te barek, ali se trude da govori samo ono što je hajr. Zašto? To što u drugom hadijsku bilježi muslim kaže, poslanik sa Allahom, a njih veseleme. Ako ne govoriš hajr, onda šuti. Znači čovjek treba samo ako misli da je hajr, da je dobro da se trudi da priča. U protivno, ako nema korista njegov govora, treba da da šuti da vrlo malo priča. Jer onaj koji je puno šutio, kažu, takal će uspjeti, tako čijanci kažu. Onaj koji mnogo šuti, kaže, on ima šansu da uspije. Je sve što kaže, sve što izađe, na suđen dan moraš odgovaraš. Za te riječi koje si kazao. Šta si mislio? Šta si, kako je znanje koje znači prizašao iz toga? A te kakve su posljedice ako si krivo nekom nešto kazao, optužio ili rekao? Zatim u drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alayhi ve selleme: "Zaista rob nekada izgovori neku riječ" na obraćajući pažnju prema niti neki veliki značaj. A ta riječ bude od hajra, pa mu kaže Allah tom riječi podigne kaže Deređe velike u džanete. A nekada kaže riječ, na obraćajući važnost i značaj prema njoj, a Allah šanga, zbog te riječi baci u dubine džehneva. I ova hadisi vredostajeva. U Rivaitu kaže da kada izgovori tu lošu riječ, ne znajući da je loša, ne smatrajući je da je loša, kaj bit će sebeb da bude bačen 70 godina u džehendamu. Sa pomislite za jednu riječ poslaniksa Allahova Jehiva sada me ukazuje. Kako onda čovjek treba biti svjestan? A ta svijest mu neće doći tek tako, osim ako ne bude imao svijest, Allah subhanahu treba da motri, da gleda i da pazi. Tako da čovjek da je svjestan Allah subhanahu tela, njegove veličine, njegovog savršenog nadzora, a bibi, musliman će biti mirno tebe onda ti jasan hadis, musliman i koga su mirni drugim musliman, čovjek od njegovog jezika, njegovih rupu, to je pravi musliman, onaj koji je shvatio, znači Allah tebārek eva ta'la, iz njegova lijepa imena je savršena, savršena svojstva. Allah subhanahu ta'la, znači god nema ajeta, gotovo u Kur'anu, da ne spominje ime ili savršeno svojstvo. Ukazuju sve na njegovu tebārek eva ta'la, savršenu, savršenu veličinu, tako da čovjek treba da vodi pažnju, a ova morakoba kažemo da je rezultat i plod spoznaje ovog imena da ćeš, prat, da ćeš poti računa o svojim riječima, o svom govoru. A znam se teko o hutbama. Znači, kada pričaš hutba po sat i dva vremena napadajući drugim, koliko se tu riječi kaže sa kojima gospodar te bare kvetala nije za druge. Ne hutba, ne mislim hutba dođu rekla Vimbera priča. Sijelo, obraćaš se, pričaš na ulici, u auto kod komšće i kod prijatelja. Danas znači puno pričam, a vrlo malo vodimo računa o tim riječima za koje ćemo odgovarati pred Allahom te bareke, bareke veteanom. Zatim je ova ista moral kaba sebe da čovjek ostavi griješenje. Da ostavi griješenje. Kada znači si svijestan na Allah subhanotela njegove veličine, njegovog savršenog nadzora, to te sprečava činiš grije. Zbog čega? Zato što čejanci kažu, kada čovjek uradi grije, uradi grije, a zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi i da zna njegovo stanje, znači poput vjernika. Radi čovjek grije, nešto ne gira, nego zna Allah, a vidi šetan, strast, i uradi grije. Kaže i zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi, pa kažu ima li hrabrije od takvog koji čini grijeh, a svjestan je va subhanahu wa ta'ala. Znači kakvu hrabrije srebaš da imaš da uradiš grijeh, a svjestan ste va njegove veličine a kažu isto vrijeme, a imali li, kaže, čovjeka da je u težoj situaciji od njega, znači, zato što je opasnost velika da ga u tom trenutku, dok čini taj grijeh, može kasniti. Z druge strane, kaže, čovjek nekada učini grijeh, ili ima ljudi koji radi grijeh i vjeruju da je jedna te bare koja je tela nevrijed. pa kažu ima li većeg nevjernika od takvog. Znači dok radiš grijeh, da ima svi za tela ne cinema znači, već je gnjev jer se lahat pare kila ta njegovo prisustvo njegovo znanje njegovu moć njegov nadzor kaže mali već je nevjerika tako. i to dokazuju kuranski majde da takvi ljudi postoje djelašon kaže jestahure minnasivala jestahuna minallahi wa kažu odala džon kažu, kažu oni se kriju odallaha tebareke ve ta'ala Znači, kriju se od Allah, ne znajući da se kriju u smislu tom, nego prikrivaju se i od ljudi, da ljudi ne nevideli. I onda zanoče i govori riječi, ili smišljaju riječi sa kojima gospoda nije zadovoljen. Jestahfu ne minan nas, kriju se od takvi. Ake vola jestahfu ne minan Allah, a ne kriju se od Allah, te barek tal. Odnosno, ne smatraju da jela Đelešanu uvidi, nego mislije, ako ga čovjek vidi, Pa ću se sakriti od njega, razumijeti i učiniti grijeh. A zaboravi Allaha te bareke i tada da vidi i njega i vidi toga od koga se krije i sve. Da ima savršen nazor. A zaista Allah je taj koji svoje zdanje se obuhvata. Znači, postoje ljudi koji radi i grijeh i čine grijeh krijući se od ljudi, a ne kriju se od Allaha. Jer nisu svjesni Allaha te barek tada da ih vidi, nego misli da ga samo čovjek može vidjeti a izostavi onoga koji je stvorio čovjeka, koji je stvorio stvorenja, to je stvoritelj, gospodara, stvoritelj stvorenja gospodara Tebara Kvetala. Zatim hadis poslanika sallallahu aljih i vseleme, gdje kaže poslanik sallallahu aljih i vseleme, zaista kaže, znam, je ovo hadis koji je pravo, opasan, popita i nas, i ba, čovjek kada se pripazi, kaže poslanik sallallahu aljih i vseleme, doista poznajem ljude, hadis je doista poznajem ljude, I svog umeta koji će doći na sudnje danu s dobrim dijelima poput brda. Tako će ima dobrih dijela. Međutim, kaže poslanik s.a.v., Allah će dželašanu pretvoriti svata njihova dobra dijela u Kaže Kaže sauban, povijete ovaj ashab, kaže Allaho poslanića, opiši nam te ljude. Ko su ti ljudi? Dena malo približi njihovu sliku, kaže kako bi se mogli sačuvati da ne budemo takvi. Kaže poslanik s.a.v., to su vaša braća to su vaša braća, vašeg roda, noć uklanjaju poput vas. Noć uklanjaju poput vas. Znate šta je noć uklanjati poput vas? Kijan. Znači tako radi dobra djela. Dan i noć. Međutim kaže poslanik, ali kada se osami, ali kada se osame s Allahovim zabranama, ne kriše. Razumijete? Znači osoba radi dobra djela čini dobra djela, međutim kada se osami i takav što je radio ta dobra djela toliko će se toga nakupiti na sakuplja da će biti poput brda na sudnji dan, ali će vam sve pretvrti u prašinu, zbog čega što je ista osoba, kada se osami, kada ga niko ne vidi, a Allah ga vidi počne rati haram, počne rati zabraveno stvar, i ovaj hadis je vredostojen, i ovaj hadis, znači, je velika prijetnja svakom vjerniku koji ide stazom Islama, koji je da koračava stazom Islama, da ne bi bio doni koji rade, i ljudi se plaše da urade, kažu učenjaci, to su danas oni koji idu u džemato, u ulicu, djevojke, sve on obara pogled, ne gleda, razumijem. A kad je sam, razumijete, kamata kad je u družbu, Bože svačeva, dječa tu, dječa uđe, puću na to auto je to, međutim, kad ode samo van, tamo potiše, ja? niko ne zna, ali Allah je zna. To su, znači takve osobe, koje i klanjaju, i rade dobra djela, međutim, kad se osam jah i prekrši i te bareke, te bareke veta'ala, zabrane. Zato molimo Allah, da, da sačuva naša dobra djela, da nas učinim pravi iskrenim vjernicima, za kojima on Tebarek i Otela zadovolja, da nam podari pravi istinski iman, vjerovanju Allah, Tebarek i Otela, kao da ga vidimo iako ga ne vidimo, ovo nas zaista vidimo da smo uvijek, znači ti koji su svjesni Allah Subhanahu wa ta'ala, njegove veličini, da smo ti koji se trude da rade dobra djela, da izbjegavaju loša djela, da oprosti nama našim roditeljima, da zgriži naša srca ujedini naše safove, da popravi stanje umeta u čitavom svijetu. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da u Kabule ovo što smo kazali, da svima nama oprosti, da nas uvede u dženeti, jer Allah Čelšanu za trudbenike, oni koji se budu trudili radu dobra djela na Dunjalku kaže هَلْ جَزَاُ لِحْسَانِ إِلَّا لِحْسَانِ Da za dobro dijelo slijedi ništa drugo osim nagrada kod Allaha Tebara Kevetara i završeno sa Kur'anske anjete u djelače vam kaže وَتَوَكَّلَ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ Ti se usloni na onoga koji je moćni i milostivi To je za sve nas. Zatim kaže أَلَّذِيَ رَكَهِينَ تَبُومِ I onaj koji te vidi kada ustaješ Uvijek te prati, gospodar, te baraka wa ta'ala. Wa taqallubaka fis sađidin i tvoje pregiba in stovni koji čini seđdu u simti interne usma te prati vidi. in huwa sami ila alim. Zajista je taj koji se čuje i koji se vidi. Subhanak Allahum hamdika, shodan la ilaha ila antasla, koji katubu ila i kjezatum Allahakaj.